Det avsnitt nummer 36 av Jenny och vänner. Jag sitter i en alldeles för varm tröja på ett varmt kontor på söder i Stockholm eh, tillsammans med en liten, liten gullig bebis, mamma och babys pappa som sitter för, för en egen mick också. Hej Stefan Krag, hej! <laughs> ja trevligt, hej! Hur läget? Hej. Jo, det är bra, tack. Hur mår du? Jo, det är fint. Ja. Vi, vi sitter liksom lite som på nålar och väntar på det här babyskriket som kan komma någon gång under podden. Ja, men det, det kanske kommer och då får vi söka skydd och försöka höja volym på musiken eller något. Men det går bra. Jag tänker att det är så här direkt recension av låtarna vi kommer att spela. Det är ett att se på det. Ja. <laughs> det kan hända att det kommer en liten hund också och på på dörren. Vi, vi är ett härligt gäng kan man säga. Alla är välkomna. Um, Stefan också känd under eh, det coola dj-namnet Stevski. Ja. Yeah. Hur, hur kom du på det namnet? Eller hur kom det sig? Ja, det kom sig av att um, ja, jag tänkte att jag behövde någonting, eh, ett namn. och eh, Det var väl bara en sån här en avledning från gamla såna, gamla b-boy-namn och så. Jag tyckte att det verkade bra. Men sen så har jag för sig Halva Europa har lagt sig till med sådana här skynamn. Så det är kanske lite... Rodinsky och så vidare. Ja, ski. Överallt finns den. Du kanske inte använder det så himla mycket längre? Nej. Eller ja, ibland. Men, eh, men eh, också den här... Det finns även en, en ski innan som... är eh, Ebone-ski. Man får inte glömma honom. En svensk ski som var före mig. Mmh, -hmm. Du kan inte klämma att vad först Nej det går inte. Med whisk feeling Ja uh, och Agge är ju DJ och klubbfixar du om Pompom Det var länge sedan jag gick in på en klubb som ni fixade Ja det var det, vi har väl varit lite absorberade av våra dagjobb och familjer kan man säga kanske. Men fortfarande lika intresserade av den nya tuffa musiken Ja ni, ni, jag fick knippa er väldigt, väldigt mycket med en speciell artist. Alltså, mm. När ni gjorde sjukt mycket grymma klubbar och uh, tog hit artister på mitten av 90 talet ja, kan man säga. Det blir så. Uh, bland annat uh, den här tjejen. Jalla. Off when I enter the building, yeah. I yeah. drink some control. Keep it in my poncho. jag en liten ett uh, litet smakprov från den här mm. nya mailåtan mm. som heter Jalla istället för YOLO. Ja, you always live again tycker jag. You always live again. Ja, någon slags uh, reinkarnations um, pop. Jag vet inte. Ja, ja just det. Eller jag vet inte om får väl försöka de fick vrida det till att det ska vara någon eh, någon Drake svar något, något sånt. Jag vet inte säga. Ah, på the morrow. Nej, med YOLO och så jala. Ja, precis. Fram och tillbaka. Ja, och eh, hur eh. Hur mätt är du på MAI? Jag vet inte. Det här blir man ju snabbt mätt på. Men mm. eh, jag vet inte. Är det här bra? Nej, ja, jag tycker att det är inte jätteroligt. Man önskar sig någonting lite, jag vet inte, mjukare kanske? Ja, eller jag hörde en... Nyare? Ja, jag har hört lite andra versioner Några som Mike Q Han en, en, en, en var en Sverige Bekant eh, Vogue Och ballroom Som gjorde en, en ännu större version Som jag tyckte var ganska fin Men det här är lite Alltså framförallt så blir man ju snabbt trött på textinnehållet Jag vet inte riktigt var det, in, var, det, var det leder Och det är som Jag tänkte också så någonstans Någon när hon då pratade i en intervju nyligen så var det mer om när jag brukade vara musiker. Alltså där är det här någon promotar den här skivan. Mm -hmm. Det är lite konstigt att prata om. Sitt musiserande är imperfekt. Men det kanske är färdigt. Vad va, va, är hon nu då? Konstnär? Nej. Ja, att det här är bara ett av flera eh, medel eller... Ja, jag fattar. Sätt att komma, komma ut. Det känns ju, eller För mig i alla fall så kan hon göra lite vad hon vill. Hon kan släppa konstiga låtar och sådana som man tycker är så himla mycket hon kommer ändå alltid vara så jävla tuff och mm. um, speciell. Ja, och när hon dök upp så var det ju verkligen som en på en käftsmäll och uppenbarelse man blev svinglad. Och ni, Pompom, Pom var ju de första som tog henne till Sverige, eller hur? Ja, det får, kan man ju säga. Hon var på... På en rodeofest och eh, Agge, yeah. Agge och jag. Ja, precis, det, det är ju din tidning. Där eh, hon eh, jag körde och Agge och jag var med och lådade runt det och eh, värmde och spelade in och så. Med. Jag kommer ihåg att jag var på det glasiga ställets kaffeopera här i Stockholm var... som jag aldrig någonsin hade varit på förut. Nej. Och blev så okay. jättestor över att jag kom, jag kom till baren med eh, 100 kronor och det riktigt inte till två. Nej, Nej, det, Lantisen, som bara, what? Nej, men där, det var ja, en, en märklig plats för, för henne att dyka upp på, kanske också. Men det mm. var ganska alltså, det var en rolig spelning. Och att hon hade diplos som DJ och så här. Det var väl liksom som så bra då man spelade. Det var ett fint danskar efteråt med lite danshall och moderna och musik. Då, så mm. Det var roligt. Så det, det, var, det var en bra fest också. Har ni kontakten? Emma, jag jag <laughs> har jag inte någon kontakt. nej vi smyger in ditt fasta låtval här i bakgrunden. Oh, okay. Så att vi får prata om någonting som vi faktiskt fick om. Mm. <laughs> Men vi ska lyssna på. Det är bra. Vad är det för något som är hög? Vi lyssnar på uh, Total Freedoms uh, version på drake Låt uh, från skivan nu. Där Genae Aiko får vara själv. Mm. I shouldn't have to deal with that I never make you feel like that Genio vänner bloggen som man kan läsa på rodeo.net eh, har vi en liten intervju med dig Stefan eh, mm. där man kan få veta mer om dina så här, gamla favoriter i musikhistorien ja. eh, och också hur du tänkte när du skulle välja låta till till eh, det här programmet. Ja det blev när jag satt och ränslade lite så blev det mer eh, det blev mer Tekno och house musik. Mm. Då tänkte jag att det funkar kanske inte riktigt, så vi behöver någonting annat som jag har hört mer. tänker jag, Vad passar formatet Jenny och vänner <laughs> Du slänger åt, åt oss ett RB-ben. <laughs> ja. Det, <laughs> och det var det här. Alltså. <laughs> Tack. <laughs> när du säger citationstecken och sådär, blir det är ju nästan att du är lite besviken och orolig. Nej. Var det, här, det här var en RB-ben. Det här är jättebra. Jenny ja. Aikå har ju dykt upp en massa gånger i mm. Genövännen, och, vänner, och ja. Drake har, har ju varit någon slags hus hustomte på ja. den här podden. <laughs> måste vi vill eller inte så sig in på ett eller annat sätt. Så det här var väl helt rätt tänkt. Ja, det ser. <laughs> Men um, ja, jag ville bara säga till alla att man behöver inte anpassa sig för att få vara med. Det Men det var snällt tycker jag. Det, ja. vad, vad är det som gillar med den här låten? Jag, vet, jag tycker väl att det är, det är någonting lite så sådär, det blir som ett eh, lite sådär, Ska man höra en ut, det ska vara som liksom ett slappt nästan DJ-verktyg tänker jag, som man spelar tidigt eller någonting. Så jag tänkte mm. på att det var som en sån här. här AV-8-skiva, alltså någon sån här DJ-blandning av två låtar eller en mashup bara som man spelar. Och då fanns det några sådana som var liksom jäkligt dåliga. När man tänkte man associerade sådana här mashups med att ha en slags festpotential så fanns det också de som var helt här lite slappa. Och de, mm. de tycker jag kan gå ganska bra. Och det här är en sån. Det är mm. de som fortfarande håller. De slappar med köpsen. En, ja, en Inte de där häriga stoppa ihop två mega hits till en, till en monster -låt. Ja, <laughs> precis. Så att, ja men det här skulle vara en sån då. Total Freedom har gjort den och det är ett ja, mer Los Angeles fade to mind äh, gäng här som också dykte upp som tomtar i din podd mm. de, men det är, det är ganska bra, fint med det här och så också så just det, vilken gammal clipslåt är det? just det du, du, du, du. de här snygga ja. och så Minus Drake så minus, <laughs> det står också i låttiteln så det är bu -bye, bu Bye Drake" version ja. det är ganska skönt när man får Drake overload mm. uh, tänker du ofta på låtar som DJ Tools Alltså, nej egentligen inte. Men eh, ibland, alltså det finns ju någon slags väldigt pragmatisk eh, syn på musik ibland. Mm. Som kan bli lite så där. Bugslå brukar jag kalla dem. Precis. Eh, och eh, och de, en del fastnar bättre än andra. Men, ja. Tänker du i BPM? Nej, faktiskt inte. <laughs> kan du höra hur snabbt den här går. <laughs> det här går i. 70. Men det är till lite slappt för mig så här. Black money let them Say amen, I'm just tryna make it clear, boy Ray Bans. I'm a great man. Whoa, say friend, I play a whole day, night, DJ hit hey, man. Room full of bobbers. Tell him give me topper Beat it, beat it up, number one, hit the covers. I'm S-A-G-E, who would like to know? V54 Femme, large me and you through <laughs> West side, baby, do what you do. And you gotta tell what that shit do is pretty new. It's the way that I go. I be stepping up in the club that they can drop to my shovel, I do, man, cause I spoon, but I don't give up forks everywhere, no doubt if we the forest, boy, use that door, grab a girl that get a yank, yank, got a booty like coops, I'm tryna make get it, wow, slow down, grab, the on, uh, wiggle like you're tryna make your hoes fall off, hella thick, I wanna smash them all now, speed up, Gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. Now, speed up. Gas pedal, gas pedal, gas pedal. She a trick for a dollar bill And a boyfriend, a blue. I call her Tyler Perry uh, I'm in the black bat, lookin' scary On my way to the cake, no bakery Oops, bakery, never been no faker. me Lead her to the bathroom, she askin' me, where you take em? Uh, Tell her, slow down, baby I'm too turned up, it's finna go down, baby When you hit the stage, when people do a 180 When I hit the stage, man, the club wanna pay me I'm so full gazy got a white wife with me cut out some Slim Shady, uh Fuckin' so so crazy, got two homies with me Make my old pay me, uh All about my payment You say we gettin' money, that's an understatement, uh Slow down, slow down, slow down som går jättelångsamt och sen går de ännu långsammare efter ett tag. Ja. Vad tycker ju, du om det? Det är bra, svaj. Det tycker att det funkar <laughs> fint Svaj är ju verkligen ordet på det här slutet också. Det är, ja. svaj, det är helt wobbly och det är... man tappar nästan balansen när man ja, lyssnar på lite, det här. Ja, så. Är det. Åk sjukt av gaspedalen. Verkligen. Det här är ju någon slags hit från i våras som jag har missat lite men upptäckt mm. i efterhand. Ja, det the Gemini och I am Sue, gaspedal. gaspedal, Eller Gas, pedal, ja. gas <laughs> jag när någon Jag liksom önskar morfa orden lite för, för att låta bättre i rytmen. Ja, jag måste passa in. Mm. Ja, det är fint. Det är som de här influenserna när inte gå någonstans. Så det är det är jättebra. Jag tycker att det är fint att det har också blivit mer en sommarmusik. Var du det, det här långsamma. Seria ja. bigga. Det hade ju lite samma problem som som reggae, att, eller att det var någonting som man la ner på hösten. Alltså, jag tyckte att det var lite så far, men det Jaha. känns som att det finns, det, det finns någon, alltså, mer generellt då. Inte, inte jag personligen som gärna lyssnar på den här musiken året om, men, men, men det är fint att den finns med oss hela tiden. nu du, du tänker att det är såhär långsam hiphop är någonting för cruisande, öppna bilar. Eller har varit, nu är det mm. mer för när som helst. Ja. Ja men det är något som jag snackade lite om i, i, i podden att eh, den superlångsamma hiphoppen har ju verkligen blivit någon slags allmän egendom. Mm. Att det är inget konstigt längre. Folk inte att det, det, är Drog, musik. det går inte att lyssna på. <laughs> Drogmusiken har blivit pop. Ja, igen. Ja, igen och igen, alltid. Uh, vi går över till någonting helt annat. Um, du utlovade lite så techno techno vibes. Ja. Det är det nu vi får dem? Det här kommer lite techno vibes. Move D. har gjort det här hemma i Heidelberg en gång på 90-talet. Mhm. Mm är det gammal musik vi skulle Det på? är gammal musik, men är helt ja, nyutgåva, det. Helt <laughs> nytt. Oh my god. Det och jo. eteriskt. Ja, att han äh, lanserade sig som Deep Space Network Networks. Här, här är jag väl lite mer sin bilden av den typen av musik. Det är ganska rymdigt. Det är ganska rymdigt. Äh, Model 500. aktigt äh, och väldigt ortodoxt kan man säga på ett plan. Det är ju det. För att det här är en, då en, en första, första gången som man får höra de här låtarna som han gjorde då. Mm. Äh, Move D. Och eh, eh, det är ganska fint. Det här är ju, jag tycker det Men hur börjar passar det i tiden då? Alltså det, för det här är ju gammal musik som har precis har getts ut. Eh, känns det som att det är 2013? Ja, det finns eller det, så, det finns väl alltid någon slags här revivalism som pågår någonstans. Och det här mm. är väl det som, som, eh, som man får oka mycket på nu. Men lite oavsett hur man vrider och vänder på det så är det här, just den här Typen av, av bakåtblickare söker sig in i det mesta förr senare på något vis. Mm. Eh, och, och det här är något som jag tror att mycket, mycket elektronisk, engelskrotad dansmusik har haft lite kanske identitetskris. Och då har det här varit ganska tacksamt. Nu är det här en tysk teckn och låt. Men Visst har Tyskland och England närmat sig varandra ganska mycket de senaste ja. året åren. Jo, det tror jag. Mm. Alltså det är för att... att det, alltså lite att man tänker att de flesta som ger ut house och techno idag kan spela på Bergheim när som helst, även om de är från England eller Tyskland. Mm. Men, du, men du som har varit med, eller du som har sett, klubb, hört klubbmusik ja, man, mm. um, ganska länge. Ja. Vad, vad tänker du om utvecklingen för dansmusik? Vilket, vilket håll kommer det ta? Hur kommer det låta? tror att det, kom, hur det kommer att låta. Det kommer att bli mer, ja, kanske då, som objekt som börjar låta lite nu. Eh, mer stiliserat och genomarbetat, tror jag. Eh, och att man faktiskt stannar upp och tittar på, på influenserna och vad de innebär för ens, för ens egen musik. Hur då? Det är lätt så slå mig. Finns det någonting? <laughs> Finns det något så handfast att ta på? Finns det något sound eller Aa, finns det ett icke, kommer exakthet, det vara mycket sound exaktheten, eller? Exaktheten tror jag är på frammarsch starkt och liksom att bort från loopbaserat till väldigt mycket mer Efex Twin Window liker justeringar i arrangemangen hela tiden mm -hmm. Okej, okay. är det det vi har här i bakgrunden? Det känns lite jag det. lite Efex aktivt. Det lät så för mig först. Vill du Den, vad var det här? Boing. Det, här Boing. Var, det här var Object, eh, en låt som heter Fishbone som vi fått av Object för att spela i podden. Kanske ah. premiär i världen. Wow. En motsedd tredje release på hans egen eti egna etikett. Mm. Eh, här, var, var i världen kommer den här subveningen ifrån? Han kommer ursprungligen från Japan via England till Tyskland. Så ja, alltså lite som jag inne på. Han, han, man kan nä nästan höra det ja, i musiken. Man kan nästan <laughs> höra det. Ja, men han, är, han, är, han är utvecklare av en musikproduktionsprogram eh, i Tyskland. Och eh, han har fått lite tjänstledigt för att eh, undersöka den här musiken. Uh, wow. Ja. Eller jag vet inte om det stod om, de, om det var så mötet lät på Native <laughs> instruments, men, men jag, jag gillar att tänka det. Han, Vi eh, ger dig uppdraget att jag är väldigt precis <laughs> knasig dansmusik. Uh, han uh, han ju som ett gäng plugins i ett ljudprogram. Han, äh men det här är det är, och för mig lite då också mot bakgrund av hans väldigt intelligenta intervjuer. Han, han är 25 och har verkligen funderat efter eller låter som eh, när man läser lite och eh, det, det är någonting som jag tycker att det är fint och just att han spenderar i alla fall en fyra veckor på att göra en låt. Det kan vara ganska mycket eller jag vet inte, folk är olika men, men att jobba uteslutande med att skrota 80 idéer innan man kommer fram till en enda färdig och sådär, så, där. så det, okay. ja, det verkar vara lite plågsamt men ganska, alltså för mig så låter det också helt resultatet är helt fantastiskt när man lyssnar på alla nyanser och skiftningar just i den här musiken mm. Men Längtar du tillbaka till någon så här upp, vad ska man säga Artisten som det lite plågade geniet som verkar fram sin musik? I, ja, jag tror det. <laughs> nu menar jag i motsats till hur det kanske har funkat det senaste decenniet med ja. trycka ut låtar. Ja, svämma över alla, alla, alla, alla är en producent. Ja, har jag har varit den där. Och strategin just för att höras det är ju att fylla ut med material istället för att göra Istället för att göra en skiva och omedelbart säga Jag är inte riktigt nöjd med det här. Det här är en pastiche på eh, Ruskos garage musik mm. Jag tycker inte att det här är okej. Okay. Jag är inte färdig med, med, med min musikaliska process. Liksom. Det kan vara skönt när folk är lite mer eftertänksamma och äh, uh, picky. Ja. Jag tycker det. Men det är, alltså, det är mycket krav på att musiken, alltså, att man ska kunna stå för sin musik på ett annat sätt. Eh, så man har inte samma utrymme att såga det man kanske själv just har gjort. Eh, men det kan ju vara värdefullt att kunna göra det också. Mm. Det, är, det går ju lite i våg det där. Eh, vad, vad man för det där känns ju som ett lite konservativ sätt att se på, på, på popmusik, eller? Ja, det ger uttryck för nu. Ja. ja, ja Det kanske det är. Eh, men... Mm. Och igen, alltså om man då ska hitta någon slags eh, kärna för hur vägen framåt ser ut så tror jag att det är lite den typen av stålbad som många kommer att behöva genomgå efter den här liksom allmänt tillgängligheten av, av produktionsmedel och, och sätt att distribuera musik också. Jag tycker man, man ser ju det hos, i lite andra genrer också, mm. som kindness eller vem det nu kan vara ja. som ändå gör någon slags modern musik, mm. eh, men är supernoga med vilka som ska spela instrumenten Och ja. att det inte ska Tryckas ut jättemånga låtar ja, nej, och, visst. Så att, absolut Det känns ju ja. som en trend Uh, jag gillar ju Skräpiga låtar på internet <laughs> <laughs> Jag tycker om när man har mycket uh -huh. <laughs> att välja uh. på Ur R&B-benhögen uh -huh. nu. <laughs> <laughs> nu, nu får vi en sån här låt Som jag tycker jag är rätt fet uh -huh. uh, det, det finns en liten blinkning i den här också Som jag gillar Som jag tänkte vi ska prata om sen Vi hey. kan se om du hittar den okay. The queen in this bitch, hold my diamonds royal blue Tell a game. on team I'm loyal to Tell them bring the bottoms out, bring the red bottoms out Pointing at the map, the map. I just pick a island out Best believe I'm out, here. Yeah. broke bitches hating now No, really, I'm what your niggas fighting about? Versace for the duffel, partin' it for my fool But I'm a bad bitch, diamond cover muzzle And all you hatin' bitches always gonna struggle Money, when it gets cold I take my bitches where it's sunny I Dark red lipstick Brown, 6 inch pumps I'm about to do me tonight Sitting on the passenger side Let my best friend drive We on one, bout to get right Tonight Tonight Tonight Tonight, tonight, tonight. We on one, bout to get right These bitches don't My bill is an escrow they need to let it go, stop feeling so special, y'all bitches sophomores, I with the whole course, that whip is show forward, I'm flipping out both doors, dark skin slim bad bitch, you so cute, petite witch, some sweetness, some raunch too, my thesis, new peep toes, yo Monroe, you peep this, bitches looking for loopholes and weakness, kill them on the constant, this this shit they ain't seen yet, young behind my mama, order brunch with a ski jet, notice I'm a problem, bitches they can't breathe yet, Trends Said the mama swept me much my weave wet. Dark red lipstick on, six inch pumps. I'm about to do me tonight. Sitting on a passenger side, let my best friend drive. We know on what 'bout to get right tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Tonight. Which one of y'all wanna get my bow, better hit that pole, then hit that flow, my shit so potent, gotta hit that slow, slow, slow, slow, slow. you good, gotta get that dough, dough, dough, dough, I'll get king, then check that hoe, all these bitches scared, you could tell them that I said so, begging for a yes, you could tell them that I said no, Saint Laurent on the lips, go, rolly on the wrist, that ass thick enough for the whole wild world of kiss, fuck two lips, I just want two lips on my two lips, let me show you how to do Fuck a bitch, hey, I'm getting too much money And when it get cold, I take my bitches where it's sunny nah. Dark red lipstick on Six inch pumps, I'm about to do me tonight Sitting on a passenger side, let my best friend drive We on one, bout to get right Lola Monroe och uh, Acilia Banks var det här Dark mm. Red Lipstick. Oh. Känner du igen den där uh, brak eller? Scrubs, no scrubs, TLC. Ja, det tog en liten stund. <laughs> <laughs> eller? Ja, <laughs> ah, du vet. En del, en del saker är lite längre bak än ändå. Uh, jag, jag tycker att det funkar ganska bra att bara mm. snatta den där rakt av. Ja, uh, alltså, det funkar bra och jag känner också att efter att ha plöjt den här tv-filmen mm. eh, om TLC så är jag väldigt vänligt inställd till alla form av TLC-blinkning. Ja, TLC det här är en av <laughs> Ja, exakt. Jag blev svinglad. Just det. Jag, jag, jag skickade någon, jag fick inte något svar på det, men jag skickade en, en skärmdump från filmen där de står i en bar full med eh, Ja, just det. Men jag ja. fick ingen respons. Jag Sorry. trodde att du tyckte att jag... Jag tråkade dig för det är tlc tl ja, nej, Jag har liksom av någon sjuk anledning inte tänkt på TLC på väldigt länge men nu när man ser den här filmen uh, som är, en, den är lite, inte världens bästa film, liksom, det är en sån här tv-film som Viet Johan har gjort men uh, man får ändå känslan av hur sjukt jävla stor var och vilka, ja. man hör ju den här musiken vilka mm. grymma, grymma låtar ja. uh, och slängs tillbaka till något slags 90-tal där man ja, var väldigt nära ja. ähm, den typen av R&B. Jo, nej men det är, det är verkligen, det, det var ju liksom lite den, kan man säga, den tidens futurism. Det ja, låter verkligen. som en märklig anekonism, men särskilt fan-made var ju verkligen det. Ja, det handlade, då handlar ju all uh, R&B-produktion om att låta som framtiden mm. på något sätt. Uh, det var också kul för en grej som jag inte visste förrän jag såg den här filmen var att uh, Lisa Left Eye, Lopez det var hon som tjatade om att de skulle ha eh, rymd rymdtema ah, i den okay. till No Scrubs. Hon har gjort i flera år. Bara, Rymden är nästa grej. <laughs> <laughs> bara, bara, äh, lägg av. Typ. <laughs> Precis som Move D i Heidelberg. Exakt. Det är samma rymd. Rymden. Kommer den tillbaka? Rymden är tillbaka. Oh, gud vad skönt. Eh, betyder det att vi måste ha på silver... Frassliga vida silverbyxor också. Ja, det och, och de här puffcapsarna så tyckte jag verkade bra. Ah, uh, panik. <laughs> Ska det gå? Det blir, vi fortsätter med uh, någonting som också är rimligt kanske. Ja, lite mini. Lite, lite, lite flummigt i alla fall. Ja. Uh, och fint. Och det är ganska hemligt. Det är Daniel Savio som har En låt på gång Jag säger på gång för att ni inte släppt, Men här är den Det är Lite white label, lite white label nu Helt, helt white label Helt white label med Daniel Savio på Någon slags eh, mediapremiär ja. till? Ja, det är det. Verkligen. Bästa gästen kan man säga premiärlåtar. Bara för dig igen. Daniel Savio? Det är han. Eh, ett, med, geni. ett geni med eh, några genier till. Så eh, finns lite live-instrument i den här låten. Och så. Mm. Det. Väldigt fina ljud. Ja, Jag gillar cool. det här superdova ja. som ligger i bakgrunden som någon slags väldigt nersaktat. Ja. Lite det. mystiskt. Det är olika det är också den här lite asketiska förhållningssättet till, till inspelning. Så det är väl mycket... Jag vet inte, just att man får det mer i de gamla maskiner som han ändå premierar för att göra de här låtarna. Då. Så att det, är, det är väl lite motsats kanske till den här kliniskheten som... som Låten innan då med, med Object till exempel så är det ganska... Det var väldigt varmt. Det här, det här det är ju väldigt varmt. Och, uh, um, det är väl uh, som... Det är, finns någon så här sentimentalitet i den uppenbarligen som, mm. som är väldigt fin och tilltalande. Jag var inne på, eller pratade bara om Mr. Fingers i det här blogginlägget inför podden och uh, här har man väl lite mer att hämta av samma typ av vemod. Mm. Jag kände också att det var någon slags um, The Boys Is Mine Melodi ja, som ja. låg Det har ju varit väldigt poppis att samla de här gamla Vi snackade till sig innan med ja. Brandy Och så uh, Men det här, här gjordes det på något Jag vet inte om det var en medveten länkning, Men det, det, det gjordes är en, på ett annat sätt i Det fall. är en bra reflektion Jag tycker man kan gå tillbaka och lyssna med det och tänka. Det är väldigt fint Ja, uh, Man kan ju inte få för mycket av uh, Gammal Go R&B Nej. nej. <laughs> uh, vi har kommit fram till sista låten Okej okay. Uh, det gick Redan? ju snabbt, ja, Så sjukt ja. Men vad mysigt vi det Det hade vi, verkligen Tack. Kan du du komma tillbaka någon gång snart Och prata om uh, hur teknon ska utvecklas Ja, då Vem kan vi, vi stämma av mig då <laughs> ja. Bra, det gör vi Så kul att ha det här okay. uh, Gå in och kolla in Jenny och vännerbloggen på rodeo.net Vi hörs Hej hey. Oh, oh, oh, oh,